Förbön för syndare. Kapitel 5, verserna 13 till och med 17. 13. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. 14. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. 15. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en dödssynd ska han be och han ska ge liv åt honom åt dem som inte begår någon dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när jag säger att man ska be. 17. Varje orätt är en synd. Men det finns synd som inte är dödssynd.